het soos kyns na 7 uur hier in Suid-Afrika en jy is nou ingeskakel hierby Net Radio SA Net Radio SA en ons saai uit in ook in allehansie met FM stereo so ons sê baie baie baie baie baie baie welkom aan elkeen van jylle waar jy ook al vanavond jy mag bevind of dit hier in Suid-Afrika is en of jy daar ergens in die buitenland is Maak nie saak nie hoor, of een van ons stede of dorp of platteland wie plaas over die see is, jy is baie, baie welkom Ons webadres vind jy by www.netradiosa.co.za En op ons webwerf kry jy al die noodzakelike inlichting Soos by voorbeeld al die name van die omroepers en die programme wat hulle uitsaai, tye van uitsending En dan is daar ook alleronder ander inlichting wat nodig is om dat te kyk En dan vir my belangrik ons archief Waar jy kan gaan luister na vorige van die uitsendings En dat daar online luister of jy kan het aflaai en op jy eie tyd rustig sit en luister of leen luister Nou ek hoop jy is nou gerus en rustig Na al die gewaarskaf en die gewoel van die dag Uh, mens moet bykie tot bedaring kom soos wat David dit ook vir ons een van sy psalms anduid dat hy sy siel tot bedaring gebring het soos 'n moeder haar baba aan haar bors tot bedaring bring. So ek hoop dat jy rustig is, dat jy plekje vind waar jy kan sit en rustig sit of rustig lep En alles vergeet van die dag, net om dit vir die, die stonde, alles uit jou denken uit weg te kry Jou lichaam te ontspan En so God hier die wonderlijke invalshoek in die mense leven kan gebruik, namelijk jou gees En mense geest is baie, baie, baie, baie skerp Word nie moeg nie en is opgewonde en is soos een spons wat alles van God sy waarheid indrink En daarom hoop ek dat my stemkwaliteit ook van so aard is om jou tot bedaring te bring, rustig te maak en welkom te voel Daarom groet ek gewoon ek in een paar verskillende tale omdat ons wereldwijd uitsaai Ons is in die bevoorrichte positie met ‘n internet radio dat hier die golwe doors oor die hele ganse wereld gaan Ons het is nie grense nie, geen grense nie en groet ook hier in die russiese taal om sê drafutja of priviet en in die arabiese taal salaam halikum en ook in die Arab arabiese taal is dat weer ander maniere om ook om hallo te sê en dit is my siening wat ek hier neergeskryf het wat ek geluister het in iemand's uitspraak Mergabaan waar iemand me reg op ee helpen gesê, dit is merg, Mergaban, Mergaban, lyk ons of die klem op een ander plek le, Mergaba, Mergaba. Mag so wees, miskien is dit in die verskillende streke, streekstaal, dat dit anders uitgespreek word, en ook een ander manier, om alle te sê, Allahan wassalan, in die Arabische taal, en dan in die Hebraeuse taal, sê ons shalom, En in die Duitse taal sê ons abend en in Grieks kalimera En goeie naand Afrikaans good evening in die Engelse taal En hy hoop voel jy lekker, rustig en gegroet richtig Dit kom uit my hart uit as ek dit vir jou sê hoor Ek wil he, jy moet rustig, baie rustig wees Wanneer jy saam met my die woord van God oordink dit is rechtig die brood van die lewe, omdat o mens het nou vandag klomp keer geëet, klomp goed geëet. maar nou Jezus het vir ons self geleer en gesê, mens kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitvoort gaan. Daarom het ons dit nodig, ons het nodig om dit te oordink, te bepeins, luister, maar mens kan nie bepeins, dit nie luister nie, eers luister, en dan die woord bepyns, so tussenin speel ek dan ook muziek, terwijl ons dan een geleentheid skip om net een bykie dit wat na ons geluister het te bepyns, te bepyns. Nou ek het besluit om vanavond een bykie te praat oor geestesparasiete, geestesparasiete, en nou voor ek dan daarmee het trek. En daar oor met jou gesels en die skrif uitlees Luister ons eers musiek Net om rustig in die Heerse teenwoordigheid te kan verkeer Kom ons luister saam Na Karman wat vir ons syng oor Nothing but the blood of Jesus and make me whole again but the blood of Jesus. Jesus. U luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Aireni, die stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. Ons program vanavond oordenking hierdie tyd en gewonek het ons hierdie selve program so dwars dier die week min of meer hierdie selve tyd behalwe nou op donderdag, wat donderdag was het gewonek baie laat, en ons het nou net een uur aangeskyf, so in plaas van 19 uur, wat onderdag is het dan 20 uur. Maar die rest van die tyd bleid het hierdie tyd, so jy is altyd baie welkom om die tyd uit te koop en te luister na oordenking waar ons god Godse woord hierdie tyd van die avond bepijns en hoop dat jy dan die tyd so sal kan uitkoop om saam met ons rondom die woord van die Heerde kan sit. Die begrip van vanavond is geestesparasiete. Geestesparasiete, nou mens moet sêke eers kyk na een parasiet. Ek het so gaan kyk na een Engelse definitie nou van een parasiet wat beskryf word as een organisme which lives on or in another organism and benefits by deriving its nutrients at the expense of another so ek hoop ons hee daar die soort begrip van wat een parasiet nou is nou as een mens nou sommer een parasiet wil gaan sitte en kyk, dan moet mens maar gewoon ook op een hond gaan kyk. Sommige honden het hele klomp van hierdie bosluise op hulle, syke grijserige dierkiesparasiete wat daar nou op die hond sy lyf sit en daar omself voet en al die nutrients alles wat hy nodig het om te kan bestaan trek hy nou so uit die hond sy bloed uit en as hy hom nou so aftrek en ek weet hulle beveel nou nie aan dat hy dit moet doen nie hy moet hom al so laat probeer dood gaan want sy kop blijk blijkbaar achter iets van die aard dan as hy hom nou aftrek en hy gooi my op die grond in die trap om ons bloed spat nou ja al die bloed het hy nou uit die hond uitgetrek as een parasiet, nee, so want hy kan nou nie self, die goed krij nie, hy het nou nie daar die vermoe nie hy kom sit dan op die gas hier, en ten koste dan van die gasheer hier krij hy nou al hier die goed wat hy nou nodig het nou iwers op die blad hier by ons op FB Church het ek een grafische voorstelling, en u moet maar bykie daar rond kyk, hoe wie dit kan kry, ek weet ek het om daar geplaas, is die grafische voorstelling, van Maslow, M-A-S-L-O-W, Maslow, hy het so'n hiërarchie van, die mensen behoeftes, opgestel, so van die heel basisse soort van behoeftes, dan nou tot, Dit wat uiteindelik Kilmeneer in self Actualization Of dan self -ful Fulfillment Dit wat die mens nou graag wil wees Wat jy nou in jou Denke het As dan die Self actualisering Verweesendlikking van wie jy nou Denk wat jy veronderstel is om aan te wees, maar dit is dan een heel boopie punt van die piramide, so uit so'n piramide van ons, as jy dat op die bladzij kan kyk wat dan begin met die basisse behoeftes heel heel, heel basisse behoeftes van een mens wat hy daar identificeer as voedsel en water en dan het hy ook warmte of hitte En dan rus, as die heel basisse behoeftes van een mens wat hy dan nou daar vir ons identificeer in die piramides. So, piramide wat ooral in verschillende vakgebiede word dit gebruik, hier die mesloos hierarchy of needs. Of jy nou daarmee saamstuf, neem ek denk, dit moet help een mens om daarom ‘n basis idee te hee, sommige mense het nie self idees nie, maar as iemand die idee uitspreek dan is dit alles of daar sekere echo's dan daar uit na vore kom en die persoon kan daar voortbouw en voortbordeer en eie gedagtes dan daarbij plaas. So hy het nou hier vir jou soe hierarchie van basisse begrippe en as jy nou nie helemaal volkome met meslouw Samstem nie, dan het jy minstens iets om jy te begin Nou kom ons denk in termen van Dan geestes parasiete Geestes parasiete Dit is nou nie Hier die fysische goed soos die bosluis nie ne Dit is nou geestes parasiete En omdat ons is gees ziel en lichaam So een boom behalwe ons lichaam wat ons nou hier kan voel en sien en aan kan vat, het ons ook nog gesielste mensie waarmee ons denk en dan het ons ons geeste mensie as die invalshoek wat God gebruik in een mensse lewe. Nou is dit ongelukkig so dat dit nie net God is wat hier die invalshoek gebruik nie, maar die duivel self gedoen dit ook. Daarom sê die skrif vir ons Ons worstelstrijd wat ons het Is nie tegen vlees en bloed nie Maar tegen die bose geeste So bose geeste kan in een mens Sy lichaam kom, kom woon En ek los jy maar eerst net Eerst by daar die bepaalde gedagte en wil dan een anderstelling maak stem jy met my saam dat voorkoming beter is as geneesing klink dit vir jou na een aanvaardbare soort van een stelling ek is oortuig daarvan dat jy dit self dalk al gehoor het ook en self miskien al ook gesê het, ek weet nie jy soms nou weet maar ek wil graag daar die stelling so in jou midde laat en sê as ek die Bijbel recht verstaan dan lyk het vir my of voorkoming baie beter is as geneesing nou ek het hier een tekst waarvan ek een paar verse gaan lees 2 Timotheus hoofdstuk 3 waar Paulus nou vir Timotheus ietsie sê onder die opskrif hier in die ou Afrikaanse vertaling waar daar staan verskrikkelike verdorwenheid van die laaste dag verskrikkelike verdorwenheid verskrikkelike verdorwenheid van die laaste dag so ons nou gloe Dat ons onsself in hierdie tydperk bevind Nou die theologiese term, as jy dalk ergens lees of hoor Praat myse gewoonlik van die eschatologie In Engels is eschatology Eschatologie Nou dis maar weer eens twee Griekse woorde Wat so aan mekaar geflans word om my woord in een begrip uit te druk waar ons die eerste gedeelte van eschatologie, dan eschatos, eschatos in Grieks beteken laaste en dan die logos achtergedeelte die logie, altyd is jy logie, watse soort logie, dit ook al mag wees, kriminologie, watse logie, biologie, die logie, ek kom van die Grieks logos af, wat basis beteken, een woord of een stelling of dan een leerstuk so as ons dan sê eskatologie, dan is dit die leerstuk oor die laaste dag so as ons nou glo dat ons in die laaste dag ons self bevind dan sê Paulus van Timotheus van die verskrikkelike verdorvenheid wat daar gaan wees in die laaste dag En lees nou vir jy wat hy hier skryf vanaf vers 1 in 2 Timotheus 3. Hy sê maar weet dit, dat daar in die laatste dag swaartuie sal kom. So ek wil he, jy moet eerstens net een bykie dink in termen van swaartuie. Ons weet wat ons bedoel as ons praat van swaartuie. Kom ons he, jy praat met jou kinders of met iemand oor jy tye in jou leven, dat het moeilik gegaan het om een bestaan te maak zwaar tye, wat het ook al mag wees, of het een syktes was en of dit nou verbrokkelde verhoudings was en wat ook al mag maar zwaar tye weet ons dit, dit is nie lekker nie dit onlekker as ek daar die woord sommer so hier tussen ons kan gebruik Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Om daar nou hy begin nou vir ons te beskryf wat is hier die zwaar tij en hoekom dit vir ons moeilik gaan wees om saam met hierdie soort van mense wat hier vir ons hierdie zwaar moeilike tij gaan veroorzaak. Want die mense sal liefheb, liefhebbers van hulle self wees, so dat hulle self lief geldgierig is, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorzaam aan hulle ouers. ondankbaar, onheilig, sonder natuurlijke liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, Wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot, as liefhebbers van God, mense wat die gedaante van God zaligheid het, maar die kracht daarvan verloon het, dit is die moeilikste van die reële lot en die reële lys wat hier vir ons beskryf word is hier die laaste in die vijfde vers wat sê mense wat die gedaante van God zaligheid het hulle lyk like so, want die gedaante beteken ons nou dit lyk like so dit is Gods dienstige mense het tree gods dienstig op, en hulle bid, en hulle doen allerhande goed, soos wat Jezus dit ook beskryf het, wat in die laaste dag, in die oordeel gaan plaas, van dat mense gaan sê, maar Heere, hoe kan dit wees, om ons a kerk mense, ons het dit en dit en dit en dit en dit, in die kerk gedoen, en dan moet hy vir hulle sê, gaan weg van my, so, dit is ek in die moeilikste mense, omdat die ander makkelijk herkenbaar is. Maar as iemand een gedaante van die godsaligheid het, dan moet jy onthou, nou is dit absoluut, jy en die geest van die jyre en gods woord, wat jou sal moet help, en van my sal moet help om te onderskui, want dis waarvoor ons moet bid is vir onderskuiingsvermoe, om die dinge raak te sien, want dit gaan moeilike daan van ons wees. Nou wat sê Paulus daarvan? Kijk nou net, hy praat nou van hierdie mense, het hy er allemaal af, op hierdie lys afgetik, tot, tot by die vijfde vers, en dan sê hy in die laatste gedeelte van daar vers, keer jou ook van hierdie mense af. Nou wat betekent dit? Wat betekent dit om jou af te keer, van hierdie mense ek wonder of jy bykie daar oor wil denk moet ek jy so bykie tyd geef om daar oor te denk want ek moet jy sê daar is nie baie mense wat hier saamstem met die stelling waar daar staan he ek praat nou van godsdienstige mense ek praat nie somma net van mense daar in die wereld roekeloze mense wat niks van God wil weet nie maar is juist van hierdie mense wat die gedante van die godsaligheid het en wat hierdie soort van tekst met een soort van een skepticisme uh, gaan kyk en daarop sal reageer. En allerhande soorten van verskoning sal soek of hulle sal nie dit luister nie. Baie mense, ek het al baie het opgehou in een geselskap, wanneer sekere goed na vore kom wat iemand nie mee saamstem nie, dan dan hoor die persoon glad nie mee nie die persoon raak soms nie bezig met een of ander ding, net dat daar die goed wat nou gesê word, by die persoon sy oor moet voorbij want die persoon akkomodeer dit net doodgewoon nie, nou hoop ek nie, dat jy dit vanavond nou geestelik gaan doen, om jou doof te hou, vir dit wat hier sal so gaan staan, he, want ek gaan nou eerst, vir ons bykie, net eerst bykie hierna luister na, mysiek, voordat ons nou verder gaan praat hier oor. Het so, luister jy is een beetje muziek. You morning, Did you kneel down to pray? Say thank you Lord Jesus For waking you today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 Jesus, for showing us the way, thank you God for your presence, through the Spirit and your Son, say thank you God for Jesus, for leading us the way, yeah, yeah, yeah, let the love of Jesus, ons praat oor geestes parasiete ek wonder wat dan jy van die woord parasiet parasiet klink soms so soms so slechte woord ne hehehe <laughs> as rechtig woorde wat sommer as jy hom so uitspreek dan is dit nie lekker soms so onlekker woord parasiet Dit weet jy wat Paulus vir te van hierdie soort parasiete Hy sê, jy moet wegdraai van die lids En ek kan nou hier in die Engelse vertaling of die drie ander Engelse vertalings wat sê And from these, turn away Ander vertaling sê, and avoid such men as these Nog een vertaling sê, keep away from these people En dan, ons gaan nou nou terugkom daar nou oor. Ek gaan jou so'n bieke krap hier oor. Die seste vers, For of this sort are they which creep into houses. Hoe klink dit vir jou? En ek in die huise in. Wat is goed kryp in die huise in? Wat jy nie daar wil heen nie. For amongst them are those who enter into households. For some of them practice going into people's houses. En dan nog een vertaling van For some of that sneak into the homes Wat denk jy van die woord sneak into the homes Denk jy dit is een mooi woord Some of them worm their way into families Hulle worm daarin Kijk nou wat een slechte woord is dit wat hier gebring, gebruik word Go secretly into houses Kom ons vat nou jou kat Ek, jy sê dan nou nie my mys om my kat in die huiske En ek hou nie rechtig van katte nie Katte hou ook nie van my nie Maar hoe dit ook al sy Sê nou ons het nou hier een kat Sê my dis nou jou kat En jou nou van die kat Jou mooi, prachtig, mooi, wit, tonserige kat En jy het nog een paar duisend betaal verdiekt Uh, vir die opregte soort van 'n bloedlyn en so en jy sien hier is 'n hele spul vloeie, dit kriool nou op hierdie kat duisende van hulle <laughs> wat g'hy maak met hierdie spul parasiete want dit is nou mos wat hulle is hulle is mos nou nie Andere gooi kies nie, dit is ons nie dierbare ou klein die gedeerde kies nie Jy kan ons nie dan, kom ons hier, dit nou man en vrou In die huis, en is nou die manse kat En hy is nou vol van hier die verskrikkelijke klomp vlooie Haard loop, oor al spring, oor al rond die vlooie En een van die twee, die man of die vrou besluit, maar ons met hierdie goed dood En sê nou maar die ander een, die ander partij, sê, ach nee man, my liefling, hoe op die aarde kan jy so vreed wees om God so klein deerkies wat hy gemaakt het, om hulle nou dood te maak, en mens kan ons nie so vreed wees, nee, ach sies toch man, sies vir jou, dat jy nou so een vrede ding kan doen, om hierdie wonderlijke, prachtige dierkies van God nou dood te maak. Hoor jy my? <lacht> Klik het vir jou, as ek het vir jou sê. Ek jy jou, ja, is half verkeerd as jy so een soort van benadering so het, in opzichte van een spulparasiete wat hierop een hond of op een katse lyf sit, en jy dink nee, nee nie, mens kan nie so wreed wees nie, Ach mense, ek gebruik nou hier die extreme soort van een voorbeeld. Maar weet jy wat, jy wil nie daai goed op die kat heen nie, jy, ek stem, stem nie saam met my. Ek praat nie sommer nou van die wilde kat wat daar ergens in die veld rond toe, maar oor jy niks omgeen nie. Praat nou van jou kat wat jy nou het en waarvoor jy nou omgeen in huis, in jou huis en huis. Val oortrek van die vloeie wat gij maak, gaan jylle een leven sparen wat? Ek is oortuig, jy sal sê man Kom ons kreeg die goed af En ons kyk of ons dit nie weer kan voorkom Dat hier die arme kat van ons nie weer so vol van die vloeie is nie Kom ons gaan een bykie verder, een bykie meer persoonlik En ons gaan daar in jou slaapkamer En ons vind daar onder die patras En die nate en goed van die patras van Is daar een klomp vloeie hier metras so roer, dan hardloop hulle in al die richtings, en vannacht is jy al die spuliekie net so los, vannacht is jy nie onder die lakens en goed intlim, dan kom die vloeie goed daar uit, en hulle begin jou te vreet van die kant af, en sê nou, dit is nou weer jy en jou vrou, jy is in die selfde bed, En die een wil die goed doodmaak en hulle uitdroei En die ander sê nie, ach nee my liefling Hoe op die aarde kan die mens nou so wreed wees om hierdie prachtige, mooie, wonderlijke dierkies Want die heren maak net wonderlike dierkies Hoe kan nou sê hulle nou doodmaak? Sê kan dit maar sê doen nie, kom lees stil Hou jou hand daar so vir die vloeie litel jou vreed <laughs> gaan jy nie met my saamstem na al hierdie gepraat rei, dat voorkoming beter is as geneesing nie, sal jy nie maar liever voorkomend optree, om te verhoed dat jy die parasiete en goed in jou bed, en in jou eie hare mens kry ons nou haar luise of kop luise, En gaan jy die goed nou net alles so los dat hulle nou maar net daar sit? Nee, mense, nee, nee, nee, nee. dit kan nie wees nie. Nou goed, ek geloof nou, jy stem nou met my saam. Nou wat nou van geest is parasiete. Paulus het hulle ons nou vir ons hier so genoem. En ons is ook eindelijk al daarmee bezig, van uit die oud testament, waar God sy volk die land laat binnetrek het, en toe sê hy vir hulle, onthou nou net, sê hulle hier in trek, hier is een klomp parasiete wat julle sal moet uitrooi, 7 soorte van hulle, en ons het hulle al, allemaal vir jou opgenoem, en ons gaan dit weer kyk, maar ons gaan nou net eers hier by die Gedeelte in 2 Timotheus Eers blij vir oomblik Omdat ons nou nie wil rond spring op die oomblik nou, Ons wil net dat die gedachte by ons posvat Dat Vermijding is beter as geneesing En ons lees dus nou wat Paulus sê hy sê, keer jou ook van hierdie mense af. Bly weg van hierdie soort mense. Wat over soort mense? Kom ons kyk weer. Hy sê, daar gaan zwaar tye kom. Hy sê, daar gaan een klomp mense wees, wat liefhebbers van hulle self is, hulle hou baie van hulle self, geldgierig is, Je weet ons wat is geldgierigheid Nee Grootpraters Trotsaards Lasteraars Laster beteken om onwaar van mense kwijt te raak, aan hulle ouwers Mense Dis nou nie iets om te probeer verduidelik nie, dit staan mos, mos om en nie daar, nie waar nie, ongehoorzaam aan hulle ouwers, ondankbaar, onheilig, onheilig, wat beteken heilig, want nou, daar is baie woorde in die skrif, wat as een mens nie, die oorspronkelijke Hebraeus toe gaan nie verstaan, nie, dit nie mooi nie, hier die woord heilig, kom van die Hebraeuse woord, Oud Testament, die Hebraeuse woord, kados, daar by tempeldienst waar die tempel uh, ingerig was en die mens met daar gewerk die priesters en hoge priester op hulle koppe is geskryf op hier die band wat hulle op hulle kop gedraaid daar staan kadosh le Yahweh dit wil sê heilig vir die Heere en dit beteken afgesonder ek behoort net aan die Heere afgesonder aan die Heere ados onheilig beteken dus dat jy jouself nie aan god toewy nie onheilig sonder natuurlike liefde onversoenlik kwaad spreekers bandeloos wat is bandeloos mense wat nie die bande van god hulle wil heen, jy sal sien en ek dink is in psalm 2 as ek baie vinnig daar jyn kan blaai na psalm 2 toe sal jy sien daar word van hierdie mense gepraat van die bande wat hulle wil stik en druk um, kom ons kyk net een bykie vinnig hier waarom woel die naas jy in psalm 2 en bedink die volke nie te gedinge, die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad tegen die Heere en tegen sy geselfde en die laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle touwe van ons afwerp om daar God het te verbond met Abram aangegaan dit wil sê ons is aan hom vastgemaak en ons leef volgens God en dit wat hy sê, dit is om dan aan hierdie verbintenis aan te gaan met God, as jy nie wil nie dan verbreek jy hierdie band jy, jy rik hulle alles los, jy wil vry wees en maak net wat jy wil dis wat dit eindelijk dan beteken weet sonder liefde vir die goeie raaiers, mens wat jy in die rug steek roekeloes Dis teenoor om voorzichtig te wees, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Jy weet ons wat dit beteken. Denk nou maar net, wat is nou vanavond? Vanaavond is nou danstig aan. En morgen is dit woensdag aan, dan is dit nou klein saaderdag, wat toen mense op een aan. Meeste van die kerke het een bybelstudie of bid hier aan. En ek het nou al self gekyk, mense doors dier die jare jyn, het ek dit nou al opgemerk. Mense is baie meer liefhebbers van genot. Hulle sal baie, baie graag liever op een woensdag daarvan een klein zaterdag wil maak en dan wil gaan uit eet. En so meer in plaas van om het hier toe te gaan op bybelstudio toe te gaan alleen recht tegen Godse woord en Jezus, wat sê jy, mens kan nie van brood alleen leef nie, maar dis wat ons meer lief, ons meer lief gewone kos is, wat ons lief is vir Godse woord. En dan, hierdie snaakse groep mense, mense wat die gedaante van die godsaligheid het, maar die kracht daarvan verloon het, en Paulus sê, keer jou ook van hierdie mense af, hy skryf vir Timotes, hy sê Timotes, hierdie soort mense, jy af van hulle bly weg van hierdie mense want hulle gaan jou beinvloed enige mens wat jy na aan jou toelaat, gaan jou uiteindelik beinvloed moeilikheid is, jy word later omtrend net soos daar die, die persoene en dis waar teen die jyre een mens wil help bewaar dit is geestelike, of nie geestelike te en in my geestes parasiete wat ons in ons levens toelaat en hier die geestes parasiete gaan jou draai neer, hulle gaan jou moeg maak kan nie onthoude wat so bestaar jy maar dit is nog baie jare terug, was daar een treffer Ringo en gepraat van een persoon wat een cowboy wat die andere een daar langs die pad gekry het en hy is amper doodgeskiet en hy het hom gehelp nou, help tot hy weer gezond is en tot hy die man doopgehou in hier die liekie doopgehou hoe hy gezond word, hoe hy begin om sy kins van om met een revolver blitsvindig iemand anders te kan doodschiet totdat hy dit weer daar die kunstbemeester het, dat niemand om so kon wen nie, en toe is hy weg van hierdie persoon wat hom nou groot gemaakt het, of gezond gemaakt het om gehelp het om gezond te word en later het hy nou weer teruggekom na hierdie dorpomgeving en hierdie persoon wat hom gehelp het het in die tisentijd een sheriff geword wat moes omsien na mense soos hierdie Ringo wat nou een misdadiger is. En hy moes hom uiteindelik van die kant maak. Hy moes hom later verdedig tegen hierdie persoon, omdat hy hom eindelijk groot gemaakt het. Eindelijk het hy, het hy hierdie persoon van hom een misdadiger, een grotere misdadiger gemaakt as wat in die begin was. En toen moes hy hom later doodmaak en hy moes homself doodskiet, so het nie beter gewees het om hom dan net so te gelos het nie, soos wat hy hom daar gekryd nie, maar goed, het het nou daar gelaat. Geestesparasiete, mense wat jou moeg maak, mense wat jou gaan draai met al hierdie soorte van goed, want mense, as, as jy aan die dinge blootgesteld word, aan hierdie soort van mense, dan gaan hulle jou draai en hulle gaan jou geestelik draai Jy gaan geestelik moeg word langs die pad. Daarom is die beste raad, Paulus sê, bly weg, keer jou weg van hierdie mense. Omring jou met mense wat God lief en vir God respecteer. Mense wat die teenoorgestelde eigenskap het as hierdie wat ons nou hier lees, In 2 Timotheus 3 vanaf vers 1 tot verse 5 Maar, kom ek sê vir jou die moeilikste Hierdie eerste gedeeltes van hierdie verse tot by vers 4 Baie makklik Om hierdie mense te sien en is ook makklik om jou van hulle af te keer Die probleem lep by hierdie laaste groep Mense wat die gedaante van godsaligheid het want hulle gaan in die kerk sit Hulle gaan langs jou sit in die kerk. Hulle gaan saam met julle hand in die licht opstek as jy die Heere loof en prijs. Hulle gaan saam met jou sê Amen, Halleluja, prijs die naam van die Heere tot in alle eeuwigheid. Hulle gaan jou groet by die deur. Mense met die gedaante van die godsaligheid. En mense, dis net die gees van die Heere wat in jou woon, wat vir jou gaan help om hier die onderscheidingsvermoe te kan hee en het gaan moeilik wees. Ek gaan vir jou dit bitter bitter bitter moeilik maak. Want kom ek sê nou vir jou, kom ek stel vir jou een scenario, skulder vir jou scenario. Sê nou maar een van die persoene, is dat die vrou van die pastoor? Hoe gaan jy dit dan nou doen? Hoe gaan jy die persoon nou vermaai? Hoe gaan jy afkeer van hierdie persoon? Sê sê, dit gaan jou iets kos Het kost jou iets om Jezus te volg. Dit gaan nie een makkelike pad wees nie, vooral nie hier nie. En dis wat Paulus Antimotheus wil skryf, hy sê die verskriklike verdorvenheid van die laaste dag. Verskrikrik, dit is verskrikrik. dit gaan jou vul met absolute vrees behalwe vir die feit dat Godse gees vir jou gaan help om tot bedaring te kom want God is die God van vrede en Jezus is die Prins van vrede en hy gaan vir ons vrede geen onderscheiding en die moed geef van ons oortuiging want my mense kan dit ook nog onderscheid want het nie moet van hulle oortuiging om hulle self af te keer van sylke mense, hulle gaan dat maak soos wat ek nou nou vir jou gesê het, van die man of die vrou, en daar is die aasie, hond of die kat volks vloeie, en hulle sê, maar hoe kan jy nou so vreed wees, hoe kan jy dit nou doen? So kan dit moes jy, maar sommer het hierdie goed nou verwulder en hulle van die kat afkry nie. Uh, moet ons die vriende maak, moet hulle nie, en kyk of ons hulle kan een les leer, kom ons maak vriende met die, die vlooie en ons leer vir die nekkies en aan, dat hulle hulle tasse pak en dat hulle loop en dat hulle pad gee, sonder dat ek en jy hulle nou moet doodmaak en die kat seker pillen laat moet drink, so dat die goed kan vrek nie <laughs> Geestes Parasite Nou ja, kom ons Groot mekaar Sien ons hier weer morgen aan D.V. die jy wil hente as daar so'n dag gaan wees en mag hier rustige aand in die teenwoordigheid van die heren Shalom Je, yeah, wanneer gaan nie ons kom in die wereld wat vergaan. Ons woord van al die hardbevings en die oorlo die vloere wat die ons beskryf in die laatste tyd. Hier sal jy asjeblief gauw kom Be, dat die tyd nou aan sal breek. Dat hy nou op die wolke kom en dat elke knie voor hy sal beig en sal beleid. Hier is ons God. Nog een dag en nacht en ons leef in gebed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 wat in die lushoek wacht, sal saam met ons wees in die dag. En die jere Jesus kom, en die engele saam met hom, hy is wat ons kan red.